Szepes Mária, a Vörös Oroszlán, az Örök Életi Tala Adam Kadmon Adam Kadmon levele sok évvel ezelőtt, 1940 nyarán érkezett el hozzám a kisházba, amelyről néhány bizalmas barátomon kívül senki sem tudott. Alacsony parasztház volt, vadszőlővel futtatott verandával, zöld ablakokkal és meszelt falakkal. Szelíden lejtő domboldalába ágyazva állott, öreg, illatos hársak sátra alatt. Sem vonaton, sem autón nem lehetett megközelíteni. A legközelebbi vasútállomástól egy órás, dombokon haladó út vezetett hozzá. A posta is csak hetenként egyszer cserkészett fel Noé bárkájába, ahogy tanyámat elneveztem. A ház belül kényelmes, modern lakóhelyiségek alakítottam át, de a vizet kézzel pumpáltam fel a kútból a tartályba, este pedig petróleumlámpával és gyertyákkal világítottam. De 1940-ben mi, érzékenyebb emberek, általában már szívesen emigráltunk a primitív múltba, a kultúra dühöngő áldásai elől. Ablakaimból s verandámról szőlővel beültetett széles domb hátakra, lábuknál a duna tükrös felszínére láttam. Házamat gondos kereséssel szándékosan választotta, milyen hozzáférhetetlen helyen. Éreztem, ha nem tépem ki magamat a város zaklató légköréből, sohasem jutok el munkám befejezéséig. Foglalkozásom a városhoz köt. Mint egy nagy kórház idegosztályának vezetője, teljességgel lehetetlennek látszott, hogy függetleníteni tudjam magamat egy csomó kötelezettség alól. A különféle pályák között talán az orvos leginkább rabszolgálja mesterségének, mert olyan területen áll poszton, ahol nincsenek szabályozható dolgok. Minden esemény sürgető, ijesztő váratlansággal törelő, és nem tűrhalasztást. Az irány, amelyel pionírként foglalkozom, súlyos dilemma elé állított. Mesterségem és könyvem is, amelyhez éveken át gyűlt az anyag, egész embert kívánt bizonyos részletkérdések tisztázásához nagy olvasási restanciám volt. Megkíséreltem az éjszaka egy részét feláldozni, de egészségem színlettem meg, s ami még rosszabb, maga a munka is. Olyan problémákat tárgyaltam, amelyek összpontosított erőkifejtést követeltek, különben tételei meggyengültek, és kitűnő támadási felületet nyújtottak. Én pedig nem kockáztathattam azt, hogy félreérthető, silány, rossz érvekkel egy döntő fontosságú igaz ügyet. Sok halasztás, megalkuvás után végül négy hónapi betegszabadságot kértem. Úgy vetettem magamat az ügybe, mint a szakadékba ugró. Zavart lélekkel, hangos lelki ismeret amelyet elnyomott a mindenen áthangzó belső sürgetés. Legügyesebb asszisztensemet helyettesül állítottam a kórházban, és kisétáltam a világból. A magány és a munka varázslatos békessége nem rögtön fogadott magába. Az első héten még bennem nyüzsögtek nyugtalanító torzóként a félbehagyott esetek, de azután kéméletlenül megöltem őket magamban az egészséges szkepszissel, hogy az emberek általában nem nélkülözhetetlenek mert ha azok volnának, nem cserélgetné őket szüntelenül forgalomból kivont pénzek gyanánt a halál. A folyamatosság görcsös fenntartásánál néhány ember izolált kezelésénél sokkal fontosabb, hogy az általam megismert, kikísérletezett és bevált módszer általánossá váljék, és megfékezze magát a betegséget. Mivel a könyvben szerepem úgy szólván személytelen, csak annyiban térek ki munkám természetére, amennyiben az Adam Kadmon alakját és megjelenését érthetőbbé teszi, s hozzátartozik az ő csodálatos történetéhez. 25 éve foglalkozom az idegbajokkal, s körülbelül tíz éve annak, hogy teljesen új útra tértem a tekintés utcáiból, anélkül, hogy kísérleteimet és eredményeimet eddig nyilvánosságra hoztam volna. Ismerem és tisztelem a óvatosságát. Sokszor túlhajtott védekezését az úttörőkkel szemben. És elkészültem rá, hogy munkám nevetségességbe fullad, támadások pergőtőzébe kerül, vagy egyszerűen agyon hallgatják, de mindez nem érint. Néhány tehetséges tanítványom, akiket nem lehet majd kirekeszteni a gyógyászat területéről, alaposan fertőzött már, az én módszereim szerint gyógyít. Statisztikánk figyelemreméltó méltó számokat mutat, s főleg betegeink, a senki földjén bolyongó élő halottak váltak, kísértetekből, újra emberekké. Rendszeremet metapszihoanalízisnek neveztem el. Psziché alatt én a halhatatlan intelligenciát, minden élet transzcendens lényegét értem, amely a földön az ember öntudatában érte el csúcspontját. E csúcspont azonban úgy viszonylik a szellem határtalanságának dimenzióihoz, mint porszem a kozmoszhoz. A lélek betegsége, a híd valamiféle megrongálódását, a közvetítő szervek zavarát jelenti test és szellem között. A lélek orvosának ezt a hibát kell a klinikai módszer alaposságával megközelítenie, diagnosztizálnia és kiavítania. Ha csak tüneteket kezel, őrjöngő élő halottakkal tömheti tele az ideggyógyintézeteket és a világot. Persze nem sorolom ide az agy zavarait, amelyek egy egész emberi életet súlyosan determinálnak. A lélek betegségeiről beszélek, amelyek eleinte láthatatlanok és felfedezhetetlenek a testben, s a gátlásos, rossz mederbe ömlő képzelőerő csak lassanként válja ki kóros elváltozásait a szervezetben. A szellemnek, és így a gyógyászatnak is ezt az általános forradalmát már nem sokáig lehet hosszú latin szavak ráolvasásával palackba kényszeríteni, mint a mesebeli óriást, mert az idők terhesek vele, szívhangjai benne lüktetnek a világban, nem sokára meg kell születnie akkor is, ha a bábákat elégetik érte. Hogy a tudományjal szemben való eretnekségem még inkább nyilvánvalóvá legyen, nyíltan bevallom irányomnak okkult vonatkozásait, Hiszek Hermés az analógiák tanának kinyilatkoztatójában, az ősi hagyományokban, amelyek gyökerei egy csak most előderengő, történelem előtti, hatalmas múlt ködébe vesznek. Az igazság a későbbi idők folyamán is mindig megjelent, de az emberek gonosz kis törpék voltak hozzá. Gondoljunk csak Paracelsusra, kollégái gyilkos iricségére, amely végül is bezúzta koponyáját. Egy olyan koponyát, amelyért hiába kínáltak volna fel néhány ezer fejet a magukéból. Sárért akkor sem lehet aranyat venni, ha tonna szám mérik. Ádám Kadmon levele csak néhány sort tartalmazott. Milyen tisztelt tanár úr! Remélem, személyes látogatásommal sikerül majd kibékítenem azért, hogy munkájában megzavarom. Mindössze két napon át kívánom vendégszeretetét igénybe venni. Érkezésem pontos idejét még nem tudom, mert néhány ügy elintézésétől függ, de úgy gondolom, még a héten utazhatom. A viszontlátásig szívélyesen üdvözli. Híve Adam Kadmon. Így írta alá. Adam Kadmon. A levelet Budapesten adták postára. Első gondolatom az volt, hogy valamelyik barátom megtréfált. Címemet hárman ismerték: az asszisztensem, pesti házvezetőnőm és szórakozott aglegény kollégám, akivel végtelen sakcsatákat hadakoztam végig, és aki kórházban feküdt súlyos epekő operációval. Megbízhatóságukban nem kételkedtem. Tudtam, hogy címemet nem árulták el senkinek, sem ismerősnek, sem idegennek. Akkor hát honnan szerezte meg mégis ez az Ádám Kádmon? Miért nevezi magát ezen a kabbalisztikus néven, amely a kozmoszt jelenti? És mit akart tőlem? A zavarástól való bosszús félelmemet elnyomta növekvő kíváncsiságom. A levélből és a névből mágia szállt fel. Újra és újra visszatértem hozzá, foglalkoztatott. Vizsgáltam a keskeny, egyenes dőlésszögű, hasonlíthatatlanul eredeti írást. Volt benne valami hieroglifa-szerű. A borítékon nem csak neve állt világosan, hanem a többi részletes utasítás mellett a ház elnevezése is, amelyet sehová nem írtam fel, és csak baráti körben emlegettem. Noé bárkája. Megfejthetetlen volt. Szinte izgalommal vártam Adam Kadmon megjelenését. Azon vettem észre magamat, hogy reggel ébredéskor első gondolatom az, vajon ma megjön-e. Karmadnap már nem bírtam a tétlen bizonytalanságot. Önmagamat áltatva, hogy csak gyufáért, gyertyáért, meg némi élelmiszerért igyekszem a faluba, lesétáltam a vonathoz. Az állomáson nem szállt les senki. Csalódást éreztem. Otthon megtudtam azonban, hogy távol létemben megérkezett. A verandán ült, mikor beléptem. Felállt, hozzám lépett, és kezét nyújtotta. Korát nem tudtam volna megállapítani, nem volt öreg. Arca keskeny, finomvágású és teljesen ránctalan, de fiatal sem volt. Nem tudom meghatározni miért, ez a szó egyáltalán nem fejezte ki őt. Inkább időtlen, jelenben lévő állandóság tükröződött róla. Vonásai enyhén mongolosak voltak, arcbőre kreol, bár csak annyira, amennyire Európában is előfordul. Világítóan zöldeskék, mandula meccésű, nagy szemétől nehéz volt elvonni a tekintetet. Széles, magas homloka, nemes domborulataival, finoman homorú halántékával a mesterművének tűnt a képzett frenológus előtt. Fekete, simán hátra fésült, tompa fényű haja, mélyen a nyakába simult. Kényelmes, fehér nyári öltönyt viselt. Szavaim elől elsiklik a lényeg, amely őt megjeleníthetné. Hogyan fejezzem ki például személynek derűs, átható, ismerős, a szellem legmélyéről visszhangot idéző pillantását? Egy másodpercig sem volt idegen, anélkül, hogy kapcsolatunk keletkezését és miben létét ismertem volna. Halk egyenletes hangján legelőször munkám iránt érdeklődött. Mi alatt beszélgetésbe mélyedtünk, nem éreztem meglepődést, mennyire tájékozott felőle. Készülő könyvemből részleteket idézett, és én ezt magamban futólagosan elintéztem azzal, hogy biztosan az orvosi közlönyben írt cikkeimet olvasta, de hirtelen szó közben rádöbbentem, éppen ezekről a dolgokról sehol nem tettem említést. Csak a papírtudról író a íróasztalomon, a töltőtől meg én, illetve rábámultam, s ő elmosolyodott. Nem boszorkányság, csak egy lépés előre, azon a területen, amelyen ön is munkálkodik. Az egész komplexum készen van a tudatában, és én leolvastam. Ez a képesség minden emberben benne szunnyad, csak ki kell fejleszteni. Ez a magyarázat hirtelen egy olyan síkra zökkentett át, ahol a virágkép néhány dimenzióval gazdagabb. Beszélgetésünk a háborúra terelődött. Azt mondotta, Lublinból érkezett, egyenesen azért, hogy meglátogasson, s holnap után már indul is vissza. E kijelentése különféle kérdések tömegét kavarta fel bennem. Mit keres Lublinban, ahol a legkegyetlenebb háború pusztított, s ma is szörnyű elnyomás uralkodik? Lengyel talán? Tökéletesen beszélt magyarul, bár egy alig érezhető idegenszerű akcentussal. Budapesten csak egyetlen napot töltött, nem ismerott senkit, egyenesen hozzám jött. De hát akkor kiadta fel Budapestről a levelet négy nap előtt? Honnan tud rólam, és egyáltalán hogyan utazhat magánember a háborús zónákon át? Nem vagyok lengyel, felelte gondolatomra. 1939. júliusában költöztem Lublinba. Német! ötlött fel bennem a szorongó gyanú árnyékával együtt. Csak nem... Tibetből jöttem, mondotta egyszerűen. Ezt a látogatást már ott elhatároztam. Ha eltakarítja lelkében a pillanat életű tudat gondolat lepkéit, megtalálja alatta a bizonyosságot, hogy várt rám. Persze a kijelölt ember nem csak az értelmével várakozik, hanem a sejtelmeivel, előérzeteivel, nyugtalanságaival, és a kimeríthetetlen hitével abban, hogy a kifejezhetetlen, a háromdimenziós élet szigorú törvényeivel megközelíthetetlen lényeg jelentkezik, s megmutatkozik egyszer. Kettőn között csak annyi a különbség, hogy ön sejt valamit, én meg emlékezem. De közös munkánkra nézve ennek nincsen jelentősége, Fontos, hogy tud a dolgokról. Szilárdan véghez viszi azt, amivel megbízták, és ismertető jeleit hihánytalanul megőrizte. Mi az, amivel megbíztak? Kik azok, akik megbíztak, és micsoda ismertető jeleket őriztem meg? Szakadtak ki belőlem a kérdések. A szavaknak nagy hibájuk, hogy mindenki mást tért alattuk. Először egyeztetni kell őket, mint a különféle órákat. Emlékezés alatt én az előző életekre való emlékezést értem. Ön tudja és hiszi, hogy az újra születés valóság. Vannak ismeretei és saját sejtelmei róla. Én emlékezem. Ön érzi, hogy nem először találkoztunk ma. Én tudom. Ön egy belső parancsra elvonult ide, Noé bárkájába, hogy befejezze munkáját, amelyre a jövőnek szüksége van. Én tudom, hogy ez a belső parancs, megbízás onnan, ahol az ójeont készítik elő a szellem a megújult lélek összeesküvőinát. Ön közéjük tartozik, anélkül, hogy ez életében tudna róla, de biztosíthatom, tudatosan esküdött fel valamikor. Világos, ugye? Önkéntelenül igent bólintottam, noha ez a világosság... Inkább elvakított, mint látóvá tett. Furcsa, emelkedett állapot tartott hatalmában, míg Adam Kadmon házamban tartózkodott. Jelenlétében nem tudtam vitázni, analizálni, ellenszegülni. Egy-egy pillanatra felmerült bennem, hogy talán szuggeszció áldozatául estem, mert minden szava a megismertel, az érvekkel alátámasztható tényekkel szemben olyan meggyőző erővel zuhan belém, hogy a két egy csíráját is összezúzza. A szuggeszióval azonban éppen eleget kísérleteztem ahhoz, hogy tudjam, mennyire más természetű dologgal kerültem most szembe. Semmiféle áthangolási szándék, erőszakos áram nem indult ki belőle. Csak önmaga volt. A megismerésnek, uralt szellemi erőknek és képességeknek hatalmas töltésével. A megnyilatkozásait nem tétova emberi bizonytalansággal, hanem átütő Súlyos bizonyossággal telítette. Este vacsora után a kertben üldögéltünk, Sötét, csillagokkal tele égbolt feszült fölöttünk. A csillagképek láthatatlan üvegbúrára festett ábrái Körül ragyogtak bennünket. Sápat titokzatos folyamként ömlött át a horizonton a tejút. Közel a nagy teleholthoz két éles fényű csillag szolarizált. A Szaturnusz és a Jupiter szoros közelállásban, konjunkcióban egymással. Szemem e két csillagon kötött ki, s eltűnőttem hatalmukon, egymásnak ellentmondó, s egymást mégis kiegészítő erőiken. Jupiter a nagy jótevő, tüzes, lendületes, építő. Szaturnusz az akadályemelő, dermesztő, szenvedést hozó, Transzcendens lényegében a szenvedésen át tanító bolygó. Jupiter a nap barátja, Saturnus a nagy magányos. Egyik veszélye a tűz, a másiké a dermedés. Vajon micsoda hatásokkal telíti a világot a két óriás küzdelme? A messiások konstellációja, mondotta mellettem Adam Kadmon halkan. Megrezszentem. Egyszerre felzúgott benneme hasonlíthatatlan éjszaka varázslata. Adam Kadmon megint a gondolatomra felelt. A Jupiter és a Szaturnusz konstellációja előzte meg Krisztus születését is, folytatta csendesen. Akkor a halak jegyében állt a nagy konjunkció, most a bikában áll. Amaz a kereszténységet hozta el a világnak, ez pedig majd a filozófiai és társadalmi forradalmat. A szellem megváltását hozza az anyagrapságából. A messiás, aki most születik, az ójeon kapunyítója lesz. Egy új messiás születik. Hol, mikor? kérdeztem értetlenül. Lublinban, 1941. áprilisában. A Lublini gettóban, ott, ahol legsúlyosabb a teher és legnagyobb a sötétség. A megalázottak és megnyomorítottak között. Árnyéka messze előre nyúlt, a bűn embere, a törvény taposó, a hazugságnak minden hatalmával és jelével megjelent már, s ahol az árnyéka a földre vetődött, ott megjelenik fénylőmása is, a káprázat mellett a valóság, az antikristussal szemben a szabadító. S hogy az írás beteljék, s az idő örök hullámverésének visszatérő ritmusa hallhatóvá váljék, egy zsidó leány törvénytelen fiaként jön a világra. Egy fajtájának bánatával, szenvedéseinek félelmetes okosságával, üldöztetésének rémült gyöngeségével terhelt zsidó fia lesz. Ez a szelíd leányanya, mása annak az ősi anyának, aki 1940 év előtt megszülte fiát egy istállóban. Hangja halkan egyszerűen csengett bennem mégis tűzgyúlt tőle, lenyűgözött a határtalan értelmentúli bizonyosság, hogy minden szava megrázóbban igaz, mint a látható dolgok körülöttem. És ön, miért van ön Lublinban? Ez volt az első kérdés, amelyet személyéről szegeztem. Ha majd az emberi gyűlölet és esztelenség istállójában megszületik a bölcsesség, a csillagot követve Felkeresik őt azok, akiket meghívtak a keresztelőre. Hozzám már eljutott a hívás. Azért jöttem vissza a névtelenségből, Hogy helyet készítsek neki, és megjelentsem őt. Azért jöttem, hogy az igazaknak tudtára adjam, Ezek azok az idők, amelyekről a jövendőlések szólnak. Olyan napok következnek, amelyek malmai gyorsan őrülnek és összezúznak minden emberi támasztékot. Tűzek támadnak, amelyek fölégetik az anyag utolsó menedékeit is. Nem lesz talpalatnyi föld, tenyérnyi tető, ahol a menekülő megállhatna, ahol az üldözött elbújhatna. Utoljára omlik le talapzatáról az annyiszor felállított aranyborjó. Könnyek áradata nem lágyítja meg a könyörtelenség démonainak szívét. A vér tengerré dagad, és elönti az országokat, városokat, utcákat, házakat, termőföldeket, kerteket, tavakat és folyókat. Mert a vízöntő hűvös óceánnya előtt mindig vérmossa tisztára a földet. A szemtelenül bergedett apokaliptikus szavak értelme hosszú ideig nem tudott agyamba, idegeim betörni. Kábultan néztem a tücsöccsipeléstől zúgó táj, sötét, szelít körvonalait. Üde, hűs szagok simogatták arcomat, akác és bodza illat. Egy messze tannyáról kutyaugatás hangzott. A folyóparton békák rekett, lágy hangja kérte az esőt. A vér, halál, ajas durvaság fogalmai meghátráltak az éj tiszta békesség elől. Hirtelen rám tört azonban valahonnan a jövő misztikus dimenziójából s az akasából az eljövendő évek borzalmainak sejtelme, a minden elbírhatót és elképzelhetőt meghaladó pusztítás és pusztulás, a gyűlölet őrjöngése, védtelen tömegek kiszolgáltatottsága, a démoni vítustánc félbeszakíthatatlan, öngyilkos rángatódzása, s a csendes táj is megelevenedett egyszerre. Baljós hangok, félelem, lapuló nyugtalanság, Csak idegekkel érezhető, állandó remegés lüktetett benne, S szívszorító, verejtékes várakozás a hirtelen felvíjogó szörnyűségre. Olyan tömény és annyira valóságos volt ez az érzés, Hogy fulladoztam tőle, S szívem rohanó lüktetésbe kezdett. Nem, törtem ki elhárítón, ilyen mélységek nincsenek az emberben, ezt nem bírhatja el egyetlen lélek sem. A lélek természetében isteni is, démoni is. A szerint, hogy a fény vagy a sötétség erői jutnak a fogantyúkhoz, amelyekkel mozgatják. A lélek a lét változó, szubtilis nyersanyaga. Azok a hatások, amelyek ráömlenek majd, olyan elementárisak, hogy ellenállhatatlanul áttörnek minden védtelen gyönge ponton. A gyűlölet ereje ez. És akiben a legkisebb készség van rá, Aki nem küzd ellene szellemének minden képességével és megismerésével, Azt a gyűlölet démonai seregükbe sorozzák. Az elveszett. A gyűlölet a legfélelmetesebb, legmágikusabb hatalom, Amely eddig a földön megjelent. Túlszárnyal és lebír minden más emberi gyöngeséget, az egyéni önzést, kényelem vágyat, halálfélelmet, Fehérizzásig korbácsolja a fanatizmust, Tömeggé olvasztja az embert, S az a saját pusztulása árán is, Csak pusztítani akar. És miért kell, hogy ez megtörténjék? Kérdeztem szinte kiáltva, Hogy hangom végigömlött az alvófák között. Ha a látható dolgok mögött tervező és terv van, hogyan engedheti útjára a rombolás erőit? Mert a látható dolgok mögött terv van, hangzott a higgadt felelet. A föld nagy transzmutációja ez, lényege átváltozik, a fertőzötteket kiveti magából, s a kevesek, akik megmaradnak, vele finomulnak ólomból nemes fémmé. Ami történik majd, az a provokáló injekció hatása. Csak azokban veti felszínre a kórt, Akikben benne lappang. Az emberek gyengék, tudatlanok és felelőtlenek, Vezetőik azonban tudatosak és lelkiismeretlenek. A propaganda fekete varázslatával való visszaélés az ő bűnük, Nem az emberé. A rosszfajta szűk koponyákat mérgekkel töltött vezércikk és rádiószónoklatbombák ostromolják. Hogyan védekezzenek ellene? Nincsenek önálló fogalmaik, erkölcsi erővonalaik, csak hiányérzeteik vannak. Gyermekek ők, s a Hammelini patkányfogó fuvolájának hangjára tolonganak megigézetten a vesztükbe. Miért sújtja őket a büntetés? Helyes a kép. Az emberek gyermekek, és ezek a gyermekek nagyon kegyetlen játékokat játszanak. Kegyetlenek egymáshoz, minden élő lényhez és önmagukhoz. A föld azonban ezentúl nem gyermekek játszó lesz, hanem gondolkodó, felnőttek lakhelye. Egy ideig hallgattunk. Ezekkel a szavakkal nem lehetett vitába szállni. Tételei kinyilatkoztatások voltak, mint Henoch, Baruch, Ezra és János látomásai és a próféták tanításai. Hinni kellett, vagy kereken tagadni őket. Szeretném tudni, mondottam kis idő múlva csendesen, miért jött el hozzám, éppen hozzám, Tibetből, Lublinonát, a Noé bárkájába. Ahogy kimondtam ezt, az utolsó szavak szeszéből, ötletből fakadt játékossága erröbbent. Noé bárkája. Micsoda súlyos tartalommal telt meg hirtelen ez az elnevezés. Különös sejtelmemet Adam Gadmon hangja erősítette fel. Elhoztam valamit, aminek meg kell maradnia, át kell vészelnie az új vérözönt. Később már nem jöhettem volna. Zsibbasztó esztelen öröm vett erőt rajtam. Nem házamra, hanem egész Magyarországra vonatkoztattam azt, amit mondott. Csak erről a kis házról van szó, mondott a kép. Noé bárkájáról, és ebben is erősen meg kell majd kapaszkodnia, ha elborul az ég, és közel rohannak a viharok. Úgy gondolja, hogy ezt az országot sem kíméli meg a... Igen. Nos hát... Mindenképpen rendelkezésére állok. Tudom, mondotta egyszerűen. Egy kéziratot hoztam. Szeretném, ha megőrizné addig, amíg utasítást küldhetek, mi történjen vele. Nálam most és a következő években nem lenne biztos helyen. Persze, úgy értem, ha érdekli, el is olvashatja. Másnap délután elbúcsúzott. Így került hozzám Adam Gadmon kézirata. Az ő írásban közölt utasításai szerint járok el, mikor azok elé tárom, akik a vérözömből megmaradtak, és támolyogva keresik az élethez visszavezető utat. Személyesen nem találkoztam vele többé.